Haiyakumullah kepada setiap orang-orang tuaku dari kalangan ayah handaku demikian pula para ummat para ikhwan dan akhawat. Wa nahnu fi al-lailah bahwa kita di malam hari ini wahya min as'adi al-layali 'indi dan ini termasuk diantara malam yang paling berbahagia dalam diriku. Iz akunu maghum fi hadhih majalis, di mana aku bersama kalian di majlis-majlis ini. Alatina tadaqaru fihi ma nargu an yanfana rubna beh, di mana kita saling mengingatkan hal-hal yang kita berharap semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada kita sekalian dengan hal tersebut. Yafrahul insanu ida raa ikhwanahu mublina al khair. Seseorang merasa gembira ketika dia melihat saudara-saudaranya senantiasa berjalan menuju kepada kebaikan. Mutaawinina al birri wa taqwa yang saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan salikin sabila najati min al-khusran sembil menempuh jalan keselamatan yang menyelamatkan dari berbagai macam kerugian sebagaimana qala ta'ala wal 'asr sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr demi masa innal insana lafi khusr sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih. وتواسو بالحق وتواسو بالصبر dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. فذكر للنجات من الخسران اربعة اسباب Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan jalan keselamatan dari kerugian tersebut empat perkara. as al al-Owal al-Iman. Sebab yang pertama adalah keimanan. Wahwal Imanu Billahi wa Malaikatihi wa Kutubihii wa Rasulihii wa L-Yumul wa Bil-Qadar Khairihii wa Sharrih. Yaitu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya kitab-kitabnya dan para rasulnya dan ber beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang baik dan yang buruk. Wal-iman bi kulli maa kharadallahu alayna al-iman bih dan mengimani segala perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita untuk mengimaninya. Min al-imani bil jannati wal-nar berupa keimanan tentang adanya surga demikian pula neraka wal was wal demikian pula mengimani adanya timbangan amalan pada hari kiamat demikian pula adanya as-sirat dan demikian pula beriman kepada telaga. wal iman bifitnatil qabri wahiya sualul malakain dan beriman tentang adanya fitnah kubur yaitu pertanyaan dua malaikat wahya sualul malakaini man rabbuk wa ma dinuk wa ma taqulu fi hadza yakni nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pertanyaan dua malaikat kepada seorang hamba di alam kuburnya apa siapakah ربmu dan apa agamamu dan apa pendapatmu tentang seorang yang diutus kepadamu Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan beriman tentang adanya siksaan kubur Demikian pula kenimatannya Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya dan beriman tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya beritakan kepada kita tentang tanda-tanda hari kiamat. Ashraat as-saa'ah al-su'ra wa ashraat as-saa'ah al-kubra. Baik tanda-tanda hari kiamat yang kecil, demikian pula tanda-tanda hari kiamat yang besar. Mithl al-Masih ad-Dajjal, a'adana Allahu minhu wa min fitnatihi, seperti kemunculan al-Masih al dajjal Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita dari fitnahnya. Wa mithl Ya'uj wa Majuj, dan demikian pula tentang keluarnya kaum Ya'uj dan Majuj. Wa mithl nuzul Isa ibn Maryam fi akhir zaman dan seperti turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman fayahkum bilislam lalu kemudian beliau menetapkan hukum berdasarkan Islam wayaksirussalib dan menghancurkan salib wayaktululkhinzir dan membunuh babi wala illa alislam dan beliau tidak lagi menerima kecuali Islam wa minhal iman bi min maghribiha dan di antara tanda hari kiamat adalah mengimani terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Wahyul maksud dari Taala dan itu yang dimaksud dalam firman Allah subhanahu wa taala. Yooma yati baghu ayat Rabbik. Yaitu dalam firman Allah azza wa jalla. Yooma yati baghu ayati Rabbik. Pada hari ketika datang sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan RobMu, la yamfa'u nafsan imanuha, maka tidak akan memberi manfaat kepada keimanan satu jiwa. Lam takon amanat min qablu au kasabet fi imaniha khayra, yang sebelumnya dia tidak beriman. Ataukah dia tidak menghasilkan kebaikan dalam keimanannya? Hadhiil ayat min ayat Rabbina, ia tulu al Sham simin Maka ayat ini atau tanda kekuasaan ini termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Rabb kita, yaitu terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Asbabusani alamalussalih. Sebab yang kedua adalah beramal salih. والاعمال الصالحه كلها من الايمان وان اعمال الاعمال الصالح seluruhnya merupakan bagian dari keimanan qala sallallahu alaihi wasallam al iman bid'un wa sittuna syu'bah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iman itu 60 cabang lebih A'ala ha qaululaa ilaaha illallah yang tertinggi adalah ucapan La ilaaha illallah. Wa adnaha imaatul azaan al tariq dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Walhayau shubatun min al iman dan sifat malu termasuk bahian dari cabang-cabang keimanan. Wazkar Allah taala tahwil al min bait al makkahs ira dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang terjadinya perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis lalu diarahkan ke Al-Ka'bah. Faqala ta'ala sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya akan berkata orang-orang yang bodoh dari kalangan manusia. Apa yang menyebabkan mereka berpaling dari kiblat yang dahulu mereka menghadap kepadanya. An ila Maka para sahabat bertanya tentang solat-solat yang pernah mereka lakukan di saat mereka menghadap ke bayitul maqdis. Fakala ta'ala, Ma Allah liyudhi'a imanakum ai salatukum maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman ma Allah liyudhi'a imanakum bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyia-nyiakan keimanan kalian yang dimaksud iman di sini adalah Salat kalian ketika kalian menghadap ke baitul maqdis. Khamasahh dalika an ibnu Abbasin wa ghairah. Sebagaimana yang telah sahih riwayatnya dari ibnu Abbas dan yang lainnya. Fasalatu iman maka salat merupakan bahagian dari iman. Wassau mu iman berpuasa juga merupakan bahagian dari iman. Kalau sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ugfira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan rida Allah, maka diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu yang dia lakukan. Fa kullul a'mal as salihah min al-iman, maka seluruh amalan-amalan salih merupakan bahagian dari keimanan. Wallahu ta'ala qarna iman bil 'amal salih fi mawaadhi' min al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan penyebutan iman dengan amalan salih dalam beberapa tempat di dalam Al-Qur'anul al Karim. Wa al-'amal as-salih 'ala al iman dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengikutkan atau menyertakan penyebutan amalan salih dari keimanan wa dan amal sholeh termasuk bagian dari keimanan untuk menjelaskan tentang pentingnya amal sholeh tersebut. Kama qala ta'ala ha hafidhu 'ala sholawati was-shalati al-wusta sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya peliharalah sholat-sholat kalian dan peliharalah untuk menegakkan salatul wusta. Wataamalu fi hadhisi alaiyah dan perhatikanlah di dalam ayat ini. Lamiyakul Rabbuna amanu wa amilu. Allahu alazza wa Jal. Lamiyakul Rabbuna wa amilu. Fakat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyebutkan di dalam ayat tersebut wa'amilu dan mereka mengamalkan amalan salih saja innama kal wa'amilu salihat namun Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dan mereka beramal amalan-amalan yang salih falmatluub an yakunal amal salihan maka yang dituntut bahwa amalan yang dilakukan merupakan amalan yang salih ai and yakuna khalisal liwajhi Allah yaitu amalan yang murni semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan amalan tersebut sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wa laysa ah. maka di dalam amalan tersebut tidak mengandung riya' dan tidak pula terdapat bid'ah ثم قال تعالى وتواسو بالحق للكمليا الله سبحانه وتعالى بيرفر من وتواسو بالحق dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran والحق ما دل عليه الكتاب والسنة dan yang dimaksud dengan kebenaran adalah yang telah disebutkan dalilnya di dalam Al Quran dan As Sunnah lain Maka uh, sebab semua apa yang datang kepada kita dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah kebenaran. Watawasu bil sabr dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Wama'na tawasu bil hak yuci baghuhum bagha. Yang dimaksud at-tawasi bil-haq, iaitu sebahagian mereka saling memberi wasiat kepada sebahagian yang lain. Kullu wahidin yusil akhar. Maka setiap dari mereka memberi wasiat kepada yang lain. Wahakadha tawasau bis sabar. Maka demikian pula saling berwasiat dengan kesabaran. Faisadullah an yaj'alana wa iyaakum mimman waffaqahu li hadihi sifat maka aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kami dan kalian termasuk di antara hamba-hamba yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk menegakkan sifat-sifat ini wa nahnu naltaki bikum hadihi layla-laylat al-khamis dan kami bertemu dengan kalian di malam hari ini, yaitu malam Kamis, le Al Hadi wal Ghirin min syahr Jumada al-Ula min Aam 1441, yaitu malam yang kedua puluh satu dari Jumada al-Ula pada tahun seribu empat ratus empat puluh satu Hijriah. Di hada al Masjid wal Ma'had di masjid ini dan di Ma'had ma ini, Ma'had ma Riyad al Salihin yayaitu ma'had riyadus salihin yang diqim عليه ويشرف عليه اخونا الأستاذ عبد الرحيم ومن معه من اخوانه yang mana ma'had ini didirikan dan di ha ya dibina oleh alustad abdurrahim atau edrih mana ma'arif أها، الله الله خلاص خلاص تهيت يعني تهيت خلاص يعني التعبير صعب في بعض الأوقات ما بأس نفرح بزيارة هذه المعاهد وبوجودها dan kami gembira dengan mengunjungi ma'had-ma'had yang seperti ini dan dengan keberadaannya في جماعة indonesia di seluruh Indonesia di Sulawesi di Sumatera di Jakarta di Jawa di Sulawesi di Sumatera di Jakarta di Jawa نفرحو بالمعاهد التي تعلم kami bergembira dengan adanya ma'had-ma'had -ma yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada manusia dan mengajak untuk menghidupkan sunnah-sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memerangi apa saja yang menyusui sunnah dari bid'ah dan hawa nafsu hadhihi alma'ahid nurun fil mujtama'at Makhat-makhat yang seperti ini adalah merupakan cahaya di tengah-tengah masyarakat. Wamacdaron min macader al amn wal itmiinan dan merupakan sumber dari sumber-sumber terwujudnya keamanan dan ketenteraman. Wahabun min asla min asbab islah al-usr wal-mujtama' dan termasuk di antara sebab-sebab yang akan memberi kemaslahatan kepada keluarga demikian pula masyarakat. Laina ladi yasi ilayha sebab yang mendatangi mahat-mahat ma -ma tersebut. Yatallam adal hukuk li ashabha. Mereka mempelajari bagaimana cara menunaikan hak-hak itu kepada pemilik-pemilik haknya. Dan yang termulia adalah hak Allah SWT dengan mentauhidkan Allah SWT dalam melakukan ibadah. Kepada Dan demikian pula hak-hak yang lainnya. Dan yang tersebut adalah hak-hak yang lainnya dan dia pula mempelajari hal-hal yang sifatnya rahmah, kasih sayang kepada manusia. Warifqa bihim dan lemah lembut kepada mereka. Wayata'allam man ya'ti ilaiha ad-da'wa ila ijtima wa nabdhal furqa. Dan orang yang mendatangi mahad ah tersebut juga mempelajari bagaimana cara menyatukan manusia dan uh, meninggalkan atau menjauhkan dari sebab-sebab perpecahan. Maka ma'ahad tersebut menabarkan ilmu. Yang dengannya ibadah-ibadah yang dilakukan, dibenarkan dan dikoreksi. Dan dengannya akhlak itu dihiasi dan diperbaiki. Faya tagayra al-insan ila mu'amil. Ilahusnilmu amalama anas sehingga memberi perubahan kepada seorang menjadi orang yang baik dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Kalau dia krahuhha, maka orang yang membencinya dan memeranginya. Ima anhu jahil, lai ya agarf alhakika. Apakah dia seorang yang jahil yang tidak mengetahui hakikatnya? Wmulabbsun aleih min ahl alzallala. Atau orang yang dipengaruhi dari orang-orang yang sesat. Wa imma anhu rajulun yukafirul muslimin. Atau dia termasuk orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Indahu guluh fit takfir wa fit tabdih. Ah. Di mana dia memiliki pemikiran yang berlebih-lebihan dalam hal mengkafirkan kaum muslimin. Atau menghukumi mereka sebagai ahlu al bid'ah. Ah. Atau termasuk orang yang mengkafirkan pemerintah dan mengajak manusia untuk melakukan perlawanan dan pemberontakan kepada mereka. Kedaih wal Qaeda wa man ta'asfarah bihim. Seperti kelompok ISIS, demikian pula Al Qaeda dan siapa saja yang terpengaruh dengan kelompok-kelompok tersebut. Fyakrah hadithi maahad, wuyharibu hal, karena tuharibu takfirah walirahab. Maka orang yang seperti ini membenci maahat maahat ini disebabkan karena maahat ini memerangi pemikiran takfir dan melakukan perlawanan ke badannya. وتدعو إلى السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وحكوماتهم. Dan maahat yang semacam ini senantiasa mengajak untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasanya dan kepada negerinya wa amma an yakuna hasidan ada kemungkinan orang tersebut adalah orang yang dengki fa na'udzu min syarri hasidin idza hasad maka kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad ketika dia dengki wa qad yassara Allah lana liqa'a bikum hadha al-yawm fi adh-dhuhr wa ba'da adh-dhuhr dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kemudahan kepada kita untuk bertemu dengan kalian pada hari ini sebelum zuhur lalu dilanjutkan setelah zuhur. Walaupun kalimah tentang muziyaini muhimmain dan pembahasan di hari ini tentang dua topik yang penting. Muziy al ibtilaat fi hadis zaman. Yang pertama topik tentang ujian-ujian yang menimpa zaman ini. Dan topik yang kedua adalah menjaga hubungan baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Maka kedua topik tersebut adalah merupakan dua permisalan dan dua contoh dari apa yang telah diserukan oleh mahad-mahad -ma seperti ini. Makamat ahad mahad ini senantiasa mengajak kepada kebaikan tersebut. tidak seperti maahad-maahad yang senantiasa mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan atau keluar dari ketaatan kepada kaum muslimin. Awal maahid allati tad'u ila al atau maahad-maahad -ma yang senantiasa mengajak kepada sikap berlebih-lebihan dalam mentakfir atau mengkafirkan kaum muslimin dan menghukumi mereka sebagai ahlul bid'ah. Wakah maraitem, la tajuah diilmaahad ila hisben, walla ila tibai sheikh mu'ayyin. Sebagaimana yang telah kalian lihat sendiri bahawa maahad-maahad -ma ini tidak mengajak kepada satu kelompok dan tidak pula mengajak untuk mengikat diri kepada seorang syaikh tertentu. Innamad da'wah ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun ini adalah merupakan da'wah seruan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamuna ajma'in Imam kita seluruhnya. Wa kudwatan ajma'in dan beliau adalah siri tauladan kita seluruhnya. Tidak ada jalan menuju kepada surga kecuali dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi jalan menuju kepada surga kecuali dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakalah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelu ammi yudholun al jannah, man aba. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Setiap umatku mereka masuk ke dalam surga kecuali yang enggan Mereka bertanya wahai Rasulullah Siapakah yang enggan masuk ke dalam surga itu Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Barang siapa yang taat kepadaku Maka dia pasti masuk ke dalam surga Dan barang siapa yang bermaksiat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 Dan memberi peringatan dari menyelisih sunnah Yang merupakan bid'ah Demikian pula hawa nafsu Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberi peringatan dalam firmannya Faliyahzarilahdinayuqalifuna'anamrhe maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Antusibahum fitnah atau tusibahum adabun alim. Bahwa fitnah akan menimpa mereka atau mereka merasakan azab yang pedih. Walaysat kba'zi nass walmaaheedalahdinayadzooniraalbid'ah. Dan tidak seperti sebahagian manusia atau sebahagian makahat yang mengajak manusia untuk melakukan bid'ah. Ah. Awak li sheikhin muayen atau alimin muayen atau mengajak untuk bersikap fanatik kepada syekh tertentu atau kepada seorang alim tertentu. الiyim, Maka dua topik yang menjadi pembahasan kita di hari ini adalah merupakan contoh dan permisalan atas hal tersebut. Wfi mawduil ibtilaat dan dalam pembahasan yang berkaitan dengan ujian-ujian di akhir zaman agla bukum hawar al Mayoritas dari antum menghadirinya pada hari ini. Alisakatarik. <tiba> oh, tamam. Ahabbtu an uzifa shay'an dan saya ingin menambah sesuatu, wahyu memohon kepada Allah Subhanahu agar kita diberi keselamatan. Maka jangan sekali-kali seseorang sengaja mencemburukan dirinya kepada ujian dan musibah tersebut. قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanbaghi lilmu'mini an yuhina nafsah." Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin untuk menghinakan dirinya sendiri. "Kalo kaifa yuhinu nafsahu ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Bagaimana seseorang dikatakan menghinakan dirinya sendiri?" Qala, "Yu'arridu nafsahu min al-bala' ma la yutiq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sengaja menceburkan dirinya untuk terjatuh ke dalam musibah yang dia tidak mampu memikulnya. Wa su'alullahil afiyah min a'zami al-ad'iyah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan termasuk diantara doa-doa yang paling agung. Ja'al abbasu ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa talabahu an yu'allimahu du'aan Datang Al-Abbas, paman Nabi SAW, mendatangi Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau untuk mengajarkan kepadanya sebuah doa. Kala qul, Allahumma inni as'alukal afiyah. Maka Nabi mengajarkan kepadanya, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan. فدعا به مدة ما كان العباس ما كان العباس فن بردوء dengan doa ini beberapa waktu fajaa faqala allimni an akhar ad'u bih lalu kemudian setelah itu beliau datang kembali dan berkata kepada nabi ajarkan kepadaku doa yang lain yang dengannya aku berdoa dengannya qala allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya Ucapkanlah Allahumma inni as'alukal afiata fi dunya wal akhirat Ya Allah sesungguhnya Aku memohon kepadamu keselamatan di dunia Demikian pula di akhirat Wa'allamana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi adhkari sabahi wal masa Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita pada zikir-zikir pagi dan petang Allahumma aafini fi badani ya Allah selamatkan aku dalam jasadku Allahumma aafini fi sam'i ya Allah Selamat Allahumma Aw. ya Allah selamatkanlah aku atau berikanlah kesehatan kepadaku dalam pendengaranku de Sahabatul hadis Jimu ya Allah terjemahan atau tidak? La la antajib la la terjemahan ana ji'a bihi mutarjimankulla Wakel tuh, keluakala, صحيحه. Aiyah, bismillah. Qulillah <تصفيق> ya syad. <wounds> Allahumma'afinii fi bedani, Allahumma'afinii fi semgi, Allahumma'afinii fi bacari, Allahumma'afinii fi bacari. Ya Allah berikan le kesihatan kepadaku dalam pand... dalam penglihatanku. Kesualulahil 'Aafiyah min ajma'il adzhiyah maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan termasuk di antara doa yang paling agung hatta 'allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nad'a bihi lil amwat wal ahya li anfusina sehingga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa dengannya untuk orang yang meninggal demikian pula yang hidup wa anna qul salamun alaikum ahlal quburi ahlad diari min al mu'minin Assalamualaikum ya ahla diyar ya ahla diyari minal mu'minin naam di mana kita mengucapkan kepada orang-orang yang meninggal assalamu ya ahla diyar minal mu'min wal muslimin antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun antum salafuna hadis hadis akhirun nahnu ala sabiqun wa nahnu insyaallah wa nahnu Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. lana wa lakumul afiyah. Yang ini ucapan salam kepada orang-orang uh, yang meninggal ketika kita berziarah ke kuburan, keselamatan atas kalian wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin dan muslimin. Kalian adalah pendahulu kami dan kami insyaallah taala akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan kalian keselamatan. Fihya doa jam'ilil ahya'i wal amwat. Maka ini adalah doa yang mencakup untuk orang-orang yang meninggal demikian pula yang hidup. Al-'Afiyah was-salamah fi dinik, yaitu keselamatan di dalam agamamu. و العافية والسلام في دنياك dan keselamatan dalam kehidupan duniamu و العافية في القبر ويوم القيامة dan keselamatan di alam kubur demikian pula pada hari kiamat kelak فهذا ما أحببت أن أضيفه على كلمة النهار maka ini yang ingin aku sampaikan sebagai tambahan dari penjelasanku di siang hari tadi أيها الإخوة جميعا para ikhwas sekalian Al Quran adalah merupakan hidayah dan penyembuh. Wah asan al turoq fi da'wati ilallah tariqat al Quran dan sebaik-baik metode untuk mengajak manusia kepada jalan Allah adalah metode al Quran. Di dalam menjelaskan iman dan menetapkan iman, demikian pula aqidah. Kelimani bilallah wa asmae wa sifathe. Seperti beriman kepada Allah, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Kastuwihi al arsh wa uluhi wa waru'yithi. Eh kastuwihi al arsh wa uluhi ala khalqhi. Dan seperti sifat istiwa, istiwaNya Allah subhanahu wa taala di atas arsh dan ketinggian Allah Azza wajal di atas seluruh makhluknya nya Wa taqrir wahdaniyatillah wastihaqqihi dan menetapkan tentang keesaan Allah Azza wajal dan bahwasanya Dialah yang berhak untuk disembah semata-mata. Wa butlan asy dan kebatilan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa tariqatul Qur'an fi ad-da'wa ila Maka metode Al-Quran untuk mengajak manusia kepada kebaikan adalah sebaik-baik metode. Wahakadzah fi ta'hadiri min ashar dan demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan memberi peringatan dari keburukan dan kejahatan. وَمِنْ تُرُقِ الْقُرْآنِ فِي ذَلِكَ ضَرْبُ الْأَمْثَالِ dan termasuk di antara metode Al-Quranul-Karim adalah memberi permisalan-permisalan dan perumpamaan فَضَرَبَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَمْثَالًا كَثِيرًا maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan perumpamaan-perumpamaan yang banyak di dalam kitabnya وَقَالْ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang kami sebutkan kepada manusia Dan tidak adalah yang mampu untuk memahami perumpamaan tersebut Melainkan orang-orang yang berilmu Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk bisa memahami dan mengerti tentang perumpamaan-perumpamaan yang disebutkan wa annas sa'idha biha dan agar kemudian kita menjadi orang-orang yang mengambil pelajaran darinya fahya minal hujaj fi tatsbitil haqq maka memberi perumpamaan-perumpamaan termasuk diantara antara hujjah-hujjah untuk menguatkan sebuah kebenaran wa hiya minal hujaj Fi radil bapil wa kasfi shubah dan ini juga termasuk diantara hujjah untuk membantah kebatilan dan menyingkap syubuhat-syubuhat Fatin zarb al-amzilah fi tahdhiri min al-shar, mthalum dan termasuk diantara memberi perumpamaan dalam memberi peringatan dari keburukan. قَوْلُهُ ta'ala Matalul ladzina humilut tawratu thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala Matalul ladzina humilut tawratu thumma lam yahmiluha Terumpamaan orang-orang yang diberikan beban kepada mereka kitab Taurat lalu kemudian mereka pun tidak uh, mengamalkannya mereka tidak menegakkannya itu seperti seekor keledai yang membawa kitab-kitab di atas punggungnya. Jadi ada masal untuk tahbir min amal bixilafi ma salem. Maka ini adalah merupakan sebuah perumpamaan untuk memberi peringatan dari mengamalkan sesuatu yang berbeda dengan ilmu yang dia ketahui. Wah tahbir min sinfin min an nas. Dan memberi peringatan dari adanya satu kelompok manusia, yaitu mereka-mereka yang membawa ilmu, namun mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala. وَتَلَوَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا Wa atlu alaihim naba alladhi ataynahu ayatina wa kepada mereka tansalaha minha bacakanlah kepada mereka berita tentang orang-orang yang kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami Lalu kemudian dia meninggalkan ayat-ayat tersebut. Lalu kemudian Syaitan mengikutinya. Fakahna min al sehingga dia termasuk orang-orang yang menyimpang. Walau shiina la rafanahu bia. Kalau seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan mengangkat kedudukannya. Walakinnau ahlada ila al ardi wa tadahahwa. Akan tetapi dia lebih menyenangi untuk tetap berada di bumi. Dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan tentangnya seperti anjing. Apabila engkau mengusirnya, maka dia tetap menjulurkan lidahnya. Atau ketika engkau membiarkannya, dia tetap menjulurkan lidahnya. Maka itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ila غير ذلك من الأمثلة في dan yang lainnya dari berbagai macam permisalan-permisalan atau perumpamaan di dalam Al-Qur'anul Karim. Minhali at Tawhid wa i'tali syirik. Di antara perumpamaan tersebut bertujuan untuk menguatkan dan menetapkan tauhid dan membatalkan kesyirikan. Ya ayuhan nasu dzurba mafalun fasmigulah. Wahai sekalian manusia telah disebutkan sebuah permisalan hendaklah kalian menyimaknya. Innaaladzina tajgona min duniillah. Lan yahluq dhubaban walau istimau lah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu Wa Taala mereka tidaklah mampu untuk menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul untuk menciptakannya. Bapa Allah, Wallaq dzarabna linafiha al-Qur'an min kulli mithal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan sungguh kami telah memberikan permisalan di dalam Al-Qur'anul Karim dari berbagai macam permisalan-permisalan la'allahum yatadzakkarun semoga mereka mampu untuk mengingatnya dan memahaminya qur'anan arabian ghairu li'wijil la'annahum itu adalah Al-Qur'an yang berbahasa Arab yang tidak ada penyimpangan di dalamnya semoga mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa baraballahu mathalan wajud kamil Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Allah Azza wa Jalla menyebutkan sebuah perumpamaan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun syuraka' adam mutasyakisun yakni mukhtalifun mutanazai'un Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan tentang orang-orang yang bersekutu Orang-orang yang bersekutu, lalu kemudian terjadi perselisihan di antara mereka. Warajulan salaman li rajul Aliyastawi ani matalak dan seseorang yang sepakat dengan yang lainnya. Apakah kedua permisalan ini sama? Maka ini adalah sebuah permisalan yang Allah subhanahuwataala sebutkan untuk orang yang mentauhidkan dan orang yang menyekutukan Allah. Wahai manusia, dan terdapat juga yang mengatakan, Allah berfirman kepada mereka, "Dan terdapat juga yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka, "Dan terdapat juga yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka, "Dan terdapat juga yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka, "Dan terdapat juga yang mengatakan, "Dan terdapat juga yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka, "Dan "Dan terdapat juga yang mengatakan, "Dan terdapat juga yang Masalain masalain zakarahum Allah lilhaq wal dua perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan nakhuduhuma ba'da al adhan insyaallah kita akan menjelaskannya setelah azan insyaallah